Tervetuloa taas kuulolle keväinen kattiradio täältä ihanasta tallinnasta, keväisestä tallinnasta. Meitä on studiossa nyt tämä tavallinen kokoonpano eli... Merlin Rut ja Krista Nyström, hei. Mutta nyt meillä on vieraita ihan ulkomailta asti tullut. Meillä on Karita Jalava Helsingistä ja Kim Aaje tuli tuolta Haapsalusta. Hän on tässä henkisenä tukena nyt sitten meillä. Se olet siis Karita Jalava. Kerrotko jotain itsestäsi? No minä oon Helsingistä ja neljän kissan mamma. Mm. Ja Mistä nämä sun kissat? Ne on haapselusta. Kaksi vanhinta, eli nämä nartut, Nong Cha ja Paris Chaplin, on Hesystä. Joo. Nongcha on kymmenen ja Paris on kuusi ja sitten haapsalusta on prinssi Sharif mm. ja prinssi Sibir. Niin hän on nyt uusi. Hän on uusi, hän tuli tuossa tammikuussa. Jännän därine. Joo, semmoinen Siberian amurinkissa muistuttava balkone, jolla on tämmöiset vaaleanruskeat läiskät ja se on maaman Jussi. <laughs> oli Sä <laughs> Sä <laughs> no, on se oli vähän No sekin, joo. kiva. Ja se, miksi sinä Karita olet nyt täällä, että olet tullut Helsingistä Tallinnaan, niin on tämä ehkä maailman kuuluisin pariskunta ja maailman kuuluisin kissa eli katukatti Bob ja hänen isänsä James. Ja sä tulit kertomaan meille, meille tätä tarinaa, että tuota, on, on tuota, Täällä on nyt kaksi kirjaa on suomennettu näistä popin, popin tarinoita. Ja kolmas tulee nyt syksyllä, mutta englanniksi niitä on sitten... Sanoitko se seitsemän kirjaa? Seitsemän, joo. Tuota... Eli Street Cat Named Bob ja sitten on sen lasten versio No Ordinary Cat ja, ja tuota, sitten on tämä The world According to Bob eli suomeksi tämä Bobin maailma ja siitä on myöskin lasten versio ja sitten on tämmöinen Quick Reads niin kun tavallaan lukutaidottomille tarkoitettu ja sitten on tämmöinen vähän niin kuin fiktio, Where in the world is Bob, joka pohjautuu tähän. On tämmöinen lastenkirja kuin Where in the world is Waldo, mistä etsitään tämmöistä miestä ja apinaa maailman nähtävyyksistä. Eli tämä on, niin pohjautuu nyt sitten, siellä on James ja, ja Bob Muun muassa Kiinan muurilla ja, ja Venetsian Markuksen torilla ja, ja tota, sieltä sitten pitää heijat etsiä ja sitten on uh, My name is Bob, joka on, on tämmöinen fiktiotarina myöskin. Ja kertoo siitä, se on niin kuin lasten tämmöinen, ne kuvaa niin kuin Bobia, että kun, kun hän sitten, mistä hän on tullut, mistä hän on kotoisin, että hän olisi ollut jonkun vanhan naisen luona, joka on sitten joutunut sairaalaan ja Bob on joutunut sitten tavallaan niin kuin karkuteille, Joo, kukaan jo, ei jo. huolehtinut siitä. Ja Joo. Niin, tässä kirjassahan James kovasti pohti, että mistä Bob on kotos, Se on hänelle hirveän, hirveän suuri huolenaihekin välillä. Joo. Joo. Mm. Kerroksin nyt sitten, oliko sulla Meri jotakin? Niin, mul tuli mieleen, että erityisesti tossa ensimmäisessä kirjassa tämä James päätyi sitten mun siihen lopputulokseen. Bobon niin näistä vihjeistä päätellen niin ku, ehdottomasti kadulta peräsin, että ei olisi elänyt sitten ihmisen kanssa. Et sehän on mielenkiintoista sitten, että miten sitten. Sitä tarinaa niin jatketaan, jatketaan myöhemmin siitä, että mikä se on, se Popin menneisyys. Kerrooko se nyt Karita ihan semmoisillekin kuulijoille, jotka eivät ole lukeneet ja tutustuneet tähän Popin tarinaan, että kuinka se oikein alkoi, kuka tämä James on ja kuinka hän löysi tämän kissan katukissa Popin ja missä he asuvat ja elävät? No, tämä mies on 37-vuotias. Ja, ja tota, hän on entinen narkomaani mm -hmm. ja katusoittaja Lontoon kadulta. Ja tota, hän on myynyt Big Issue-lehteä kadulla ja, ja tota, hän itse sanoo sitä, että hän, kun hänen elämänsä alkoi tuossa parikymppisenä mennä Alamäkeä ja, ja mm -hmm. tota, hän asui kadulla ja Eikö oli aika huonossakin kunnossa? Oli kyllä, joo. Ihan niin huumeiden ja. Joo, ihan, ihan teki mitä tarvitsi, että hän saa rahaa, sen rahaa siihen aineeseen. Ja, joo. ja tota, hän on yrittänyt joskus tämmöistä muusikkoalaa, mutta sekin meni sitten näiden väitteiden mm. käytön kanssa mm, sitten alamäkeen, mm, että mm. Ja tota, hän sanoo itse, että, että katusoittajana oleminen ja sitten myy näitä Big Issue numeroita, niin se on aika kovaa touhua. Se on vaarallistakin jopa. Se on vaarallistakin ja, ja, ja tota, he on niin sanotusti näkymättömiä kadulla, että ihmiset kävelee ohi ja, ja tota, Kukaan ei noteeraa eikä mitään. Mm, että, mm. Että, että, että, ja sitten siinä vaiheessa, kun hän 2007 alkuvuodesta löys tämän kissan, tai sanotaan, että Bob löys hänet, mm, mm. hän se menee yleensä, että kissat yleensä adoptoi sinut. Kyllä. Että siinä joo. Joo. omakohtainen kokemus <laughs> Kyllä, joo. siitä. Joo. Niin, tota, niin hän oli tosi huonossa jamassa, että, että oli niin kuin äh, melkein viittävaille menossa ihan, ihan tota alaspäin. Mutta hän oli saanut tämmöisen tuetun asunnon, joo. että hän tavallaan niin autettiin kunnan toimesta. Eikö hän, hän saanut jotakin hoitoja,kin sitten tähän virotushoitoa jo joo. siinä vaiheessa? Joo, hän kun... oli metadon hoidossa. Ja... Joo, joo. Pikkusen oli kuitenkin toivoa, mutta sitten millä tavalla hän löysi popin? No hän tuli myöhään eräänä iltana, maaliskuisena iltana kotiinsa ja tota, siinä rappukäytävässä hän näkee sitten tosi huonossa kunnossa olevan orassivärisen kissan ja, ja tota, vihreät silmät kiilu sieltä mm, mm. pimeestä ja, ja tota, hän ihmisenä kun on, niin, tai eläinrakas, niin hän pysähtyy sitten silittämään sitä. Ja, ja tota, mut hän koki, että hänen elämänsä on niin huonossa jamassa, että hän ei pysty huolehtimaan tämmöisestä luontokappaleesta. Ja, ja tota, hän kyseli naapureilta siinä, mm -hmm. että, että onko Onko tämä kissa jonkun, että on vain joutunut jäänyt ulos, mutta kukaan ei ollut kiinnostunut siitä. Ja meni sitten pari päivää, tää Bob oli edelleenkin siellä rapussa ja vielä huonommassa kunnossa, että ilmeisesti oli ollut tappelussa tai joku käynyt kimppuun ja purrut tosi jo. pahasti. Joo. Ja tota, hän sitten päätti, että hän hoitaa sen kuntoon, että... Mm -hmm, mm -hmm hinnalla millä hyvänsä, mutta antaa sen sitten lähteä omille teille. Että. Joo, mutta Bob ei lähtenytkään. Bob ei lähtenyt, joo. Me ollaan vähän tuolla ajateltu, että Bob on ollut tämmönen nelitassunen enkeli, joka mm -hmm. tuli sitten pelastamaan Jamesia ja sillä tarinalla on ollut tarkoitus niin, mä uskon myöskin. Mä uskon kyllä Joo. siihen, että se on, niin, se on niin ihmeellinen tarina, että sitä ei voi niinku käsittää. Joo. Että et kuulijatkin, ottakaa ne nämä liinat esiin, <laughs> saa itkeä ihan vapaasti. Se on todellakin, todellakin liikuttava tarina, mutta kuunnellaanko vähän musiikkia välillä? Pikkusen rauhoitutaan. Joo. Ensimmäiseksi meillä olisi Queenin kappale, jonka nimi on No One But You. Ja nämä on Karitan valitsemat, musiikit ja. nyt sitten tähän ohjelmaan. Joo, mä voisin kertoa, minkä takia olen valinnut tämän musiikin. Meillä on maailman maailmanlaajuinen Bobait-ryhmittymä. Ja meillä on joka vuosi ollut, nyt kolmannen kerran on tämmöinen Bobfest, joka on niin hyvän tekeväisyyttä ja meitä on näitä ihmisiä siellä. Ja, ja tuota, nyt viime toukokuussa meillä oli Lontoossa tämä suuri Bobfest ja sinne oli tehty tämmöinen video tai, tai siis heijastettu valkokankaalle kuvia ö, meidän edesmenneistä sateenkaaren sillalle siirtyneistä kissoista ja koirista mm -hmm. ja siellä oli myös minun entiset Kissat. Ja, ja tuota, siinä oli sitten samaan aikaisesti, kun nämä kuvat näytettiin, niin yksi meistä, Maria Carlton, laulo tämän kauniin laulun No One But You. Ja, ja tuota, se oli tämmöinen tribute meidän rakkaille edesmenneille kissoille ja koirille. Tosi ihana, koskettava toi sun kertoma. Joo, kuunnellaan tää kappale. A above the water, an angel reaching for the sky. Eli Karita, nyt Bobi oli siis löydetty sieltä rappukäytävästä ja miten tämä tarina sitten jatkuu? No, Jamesin hän oli pakko sitten tehdä töitä ja hän lähti sitten yksi päivä. Taas oli menossa sinne olalla Covent Gardenin soittelemaan ja, ja tuota, oli tarkoitus, että Bob jää sinne asunnolle. Mutta Bob olikin toista mieltä ja päätti lähteä mukaan. Ja, ja tuota, tämä mies oli aikamoinen näky, kun hän käveli siellä Lontoon keskustassa tämä oranssin kissa olkapäällä. Niin Popil oli se tapa, että hän tuli olkapäälle. Joo, joo, kyllä. Ja senhän oli vielä niin, että hänellähän ei ollut mitään tuommoista hihnaakaan, että hän teki kengän nauhoista, koska se ensimmäisen Kengän na Popil. nauhoista, joo, sito, sito semmoisen hihnan ja, ja tota, niin kuin sanottu, niin hän oli ollut aikaisemmin hyvin näkymätön. Kukaan mm. ei kiinnittänyt mitään huomiota, mutta kun tämmöinen pitkä, komea mies kitara olalla ja oranssivärinen kissa tuossa toisella olalla, niin ihmiset alkoi kiinnittää huomiota. Ja, ja tota se ensimmäinen päivä oli aika tuottelia sitten, että ihmiset halus vähän niin antaa ekstra tippejä, jos ei Jamesille niin Bobille. Mm -hmm. Ja siitä lähtien sitten Bob tuli Jamesin mukaan sinne kadulle ja, ja, tota, ja veti sitä huomiota sitten itseensä ja ihmiset, jotka sitten kävelivät ohi. James oli yleensä Covent Gardenilla tai sitten Neal Streetillä lähellä Covent Gardenia tai tämmöinen Angel metroasema, Angel Islington metroasema, niin siinä sitten Samat ihmiset kävelivät ohi siitä päivittäin ja oppivat sitten tuntemaan tämän kaksikon ja moni toi heille virvokkeita ja toi, toi sitten tämmöisiä ruokapusseja Jamesille. Dreamies oli Jamesin lempinaksut. ja Ante Anteeksi, <tos> Ei se mitään. Mm. <laughs> Ei, se, Ei se mitään. Mä kanssa rupesin kuuntelemaan, että mitä on naksuja se James. <laughs> ja tota, joo, Bobin leppinaksut. No en tiedä, voi olla, että Jameskin on maistanut niitä. Mm. Mutta, <laughs> <laughs> mutta tota, ja sitten olivat kutoneet kaula. Lino ja Bobin tavaramerkkihän on se, että hänellä on kuulemma yhtä paljon kaulaliinoja kuin Imelda Markosilla on kenkiä, kenkiä joo, ollut aikoinaan. Yes. Joo, pophan on noissa kuvissakin niin aina kaulaliinakaulassa, että sillä on aina erivärisiä kaulaliinoja ja kaikkea. Joo ja sitten tietysti kun kissa on kyseessä niin pitää olla lämmintä siinä alla niin sitten hänelle oli, oli sitten kudottu tämmösiä alustoja ja ja siinä sitten vuodet vieri ja, ja tota, yllättäen Jamesille oli selvinnyt sitten, että heistä oli tullut aika kuuluisia, että YouTubessakin oli heistä videoita ja, ja tota, tämmöinen Islington Tribune-toimittaja oli halunnut tehdä heistä haastatteluja. Se ilmestyikin sitten ja, ja tota, sitten oli tämmöinen amerikkalainen kirjallisuusagentti kun Mary Batchnos oli kävely ohi aina työmatkalla siitä ja, ja tota, kuullut Jamesin tarinaa ja ehdotti sitten, että James suostuisi tämmöiseen kirjalliseen, että elämästään sitten ja tekis että se julkaistaisi kirjana. Ja, ja tota James oli sitä mieltä, että, ei, että ketä kiinnostaa tämmöinen tarina, että, että hän entisenä narkomaanina ja, ja tota tosi huonossa kunnossa edelleen metadonia käyttäen. Ja, ja tota, että kuka olisi kiinnostunut lukemaan semmoista. Ja, ja tota mutta hän kuitenkin sitten suostui. Siinä oli tämmöinen haamukirjoittaja kuin Gary Jenkins ja, ja tota, he istu Waterstones Islington kirjakaupan vintillä aina tekemässä tätä kirjaa. Sitten tuossa maaliskuussa 2012 niin oli sitten tarkoitus, että tämä kirja ilmestyi ja ja tota, James istuu siellä yläkerrassa ja... Hän järvitti hirveästi ja oletti, että sinne ei tuu ketään. Joo, hän ajatteli, että, että ei, ei tosiaan, että jos joku kymmenen, niin ok. Mutta tota, sitten hänelle sanottiin siinä, että niin, että, että tuolla on jono, siellä on parisataa ihmistä, että se ulottuu tuonne kulman taakse. Ja hän oli, että ei voi olla totta. Ja tota, sitten kun hän menee niitä portaita pitkin alakertaa siellä kirjakaupassa, niin tota, se oli tosiaan ihan täys täysihmisiä. Ja, ja tota. Hänellä oli tietenkin popsit mukana tässä julkistamistilaisuudessa. Joo. Joo. Ilman Populista. muuta. Ilman muuta popoli kaula liinan kanssa. Joo, <laughs> ja, ja jo. tota, Jos siellä niinku julkikset tulee punaiselle matolle, niin nämä tois saman reaktion siinä, että paparatsit oli valot välkkyen siinä sitten heti. Ja niin, me että on oli hyvin niin kuin sillä tavalla, että, että mitä tämä oikein on, ja hän pelotti tosiaan, jännitti se tilanne tietenkin sitten. Hän oli niin tottunut siihen, että ketään ei kiinnosta, Tuossa ensimmäisessä kirjassa hän just puhuu paljon siitä niin kuin epähenkilönä olemisesta Joo, ja siitä, jo. että miten, miten niin kuin näkymätön voi olla ja miten tavallaan Ketään ei kiinnosta, että se elämä siellä kadulla on aika rankkaa, mutta sitä tavallaan, se on oma ongelma sitten. Joo. Joo, tosiaan kun hän oli siellä kadulla ennen kuin hän pääsi tämmöiseen tuettuun asuntoon, niin siellä on yleensä ö, nämä asunnottomat ei uskalla nukkua öitä siellä kadulla, koska se on ihan todellakin vaarallista, että se voi siellä ryöstetään, pahoinpidellään, jopa tapetaan ihmisiä. Että hänhän olikin sellaisessa tilanteessa joskus, että tuota, hän huomasi, että joku kyttää hänen rahoja. Joo, Joo. kyllä. selvisi Joo. sitten siitä. Meri? Mulle tuli mieleen, että hänhän koki sitten jonkun verran myös epämiellyttävää suhtautumista, jopa väkivaltaista suhtautumista myös popin takia sitten itseensä. Joo, siellä oli... Moni ihminen tietysti epäili, että mikä tämä kissa on, että, että onko sitä tavallaan niinku riistetään tähän kadulle ja, ja että hän on huumannut sen kissan, niin että noin, ei, joo, ei, voi, joo, joo. ei voi kissa istua näin kun niin kuin tavallaan niin kuin Bob istuu kuin Buddha. Joo tämmönen ääretön viisaus katseessaan. Tiedän, koska olen itse nähnyt livenä Bobin. Toisaalta ihan toi sinällään hassu ajatus ole, että kyllähän kerjalaiset käyttää ainakin mitä itse on kuullut, että käyttäisivät niinku just huumattuja koiria esimerkiksi. Et sinällään ihan perusteltua tässä tapauksessa se ei ollut niin, mutta se mikä minulla tuli mieleen oli se, että myös kun hän myi tätä Big Issue lehteä niin siellähän ne muut myyjät olisivat melkein niinku kateellisia hänelle, että hän sen kissan takia niin kun saa parempaa tuottoa ja siinä hän joutui niin kun, sille vähän niiden muiden myyjien kanssa. Et hän saa niin kun, sympatiapisteitä kerää tuolla kissalla. Niin, että sitä helposti ajatellaan, että se käyttää hyväkseen mm, sitä kissaa, niin, että, että, että saadaan Joo, mutta siitähän ei missään joo. tapauksessa ollut kysymys. Joo, ei. Siellä on big issue myyjiä, joilla on esimerkiksi koirat mukana ja, ja mm. tota, et, et, et, et ei ole ollenkaan niin kun ihmeellinen asia, etteikö siellä olisi eläin mukana, mutta, mutta tota Bobin tilanteessa niin ei. Ei se ei ollut ei todellakaan ole, ei tarkoitus, ole ollut. että Bobia käytetään hyväksi. Ei, ei. ei. ei. itse halusi Sen... aina tulla mukaan. Niin Joo. Bobhan halusi Kyllä, aina tulla mukaan, ei Bob jäädä kotiin yksin Joo. tietenkään. Ei. Ja tosiaan se hmm. ensimmäinen kirja julkaistiin, että sehän oli melkeinpä shokki varmasti Jamesille, että, se, että hmm. minkä on se sai. Et ihmiset oli, olivat todella kiinnostuneita siitä. Se oli todella uskomatonta, että se ampas saman tien englannin lista ykköseksi. Ja se oli yli vuoden Joo. lista ykkösenä siellä. Ja nyt se ensimmäinen kirja on käännetty noin 40 eri kielelle. Joo, Et nyt viimeisin oli hebrean kieli. Joo. Ja esityksihän se on myöskin... Ymmärtääkseni on, eikö hän täällä Kamilassakin ole kassikohviknurrissakin nurrissakin täällä myynnissä sitä Joo. kirjaa. Mä muistan sitten, kun hän kertoi siitä, kun hän sai sitten sitä rahaa. Hän sai Shekin ja hän ei niin ollenkaan tajunnutkaan, että mikä summa siinä voi olla mm. siinä Shekin. Sehän hän antoi isälleen sitten tämän sekin, että, että hän sitten, sitten, tuota kun hän tarvitsee rahaa, niin hän ei osaa sitä sillä tavalla käyttää, sellaista summaa. Joo. Että hän oli epävarma tietysti. Sehän on ihan ymmärrettävä. Joo. Kuunnellaanko me vähän välillä musiikkia? Joo. Seuraava karitan valitsema biisi, olisi tällainen kuin And Then Came Bob ja esittäjän Gloria Macari. from my life you could see. From the stars in the sky and the, light of the day. My in my head, invisible man The world me by on the street where I sang And they never look back Cause they don't give a damn For the men on the street that sang Songs that made me smile When all hope was gone Without a friend to see her long I've been lower than low I've been high as a kite I remember my life so bright that it faded away how to reach out a side and that's when I gave up the fight and then came Bob a cat without a friend in a world without love he was lonely and long All again And then came Bob We found our rainbow end Now I play my guitar Bob is a star He's my four-legged friend Take a look at my face Take a look at my life Cause it's been a hard road Like a long dark night Got a friend to the end Now Bob is here with me And the word sings along Like it's all meant to be And the crowds gather round Cause they all want to see The man on the street that say Me and Bob And I hold him close When I'm feeling sad We That's how the story ends. Me and my guitar. People come from near and far to see me and more. Tarrohan, Kari, tämä kappelu on ilmeisesti tehty ihan Bobista, tästä kyseisestä kissasta, niin haluatko avata vähän tätä kappaletta? Joo, tämä on tota, Gloria Macari, on tämmöinen englantilainen laulajatar ja hänen poikansa Dominic Ferris on, on säveltäjä, muusikko ja he oli lukenut tämän A street Cat named Bobin ja, ja tuota, päättivät sitten tehdä tämmöisen kappaleen. Voisin sanoa, että tää, jos tämän kappaleen kuuntelee niin se on semmoinen pähkinänkuoressa tämä koko tarina, että se on mm. todella itkettävä. <laughs> Kertoisitko se meille, kun me ei hirveästi tunneta nyt tätä popin maailmaa ja tätä fanittamista, että mitä tämä Bobait tarkoittaa ja mitä tarkoittaa niin popin puremaksi jääminen ja miten tämä kaikki sun, kanssa, sun kohdalla alkoi? <hysy> Mistä sä kuulit tästä jutusta ensin? No itse asiassa <hysy> mä en kuullut siitä mitään vaan tota, mä olin kesäkuussa 2012 mun tyttärenpojan kanssa Lontoossa ja Olin Heathrow'n kentällä palaamassa kotiin. Menin kirjakauppaan ja siellä oli tämmöinen kirja, missä oli tämmöinen oranssivärinen kissan naama. Ja mun ensimmäinen kissa, joka vei mutta täydellisesti kissa maailmaan, oli Kalle. Ja oli hän Bob oranssi? Joo, ihan, uh -huh. Bobon ihan täysin, oli hänen näköisensä. Ja sitä kautta sitten mä suurin piirtein kahlasin sen kirjan läpi siinä samalla istumalla ja onneksi lento oli myöhässä. <tos> <tos> ja, British Airways. <tos> ja ja tota, itki ja nauroin. Mm. Ö, ensinnäkin se, että et kun oli omakohtaisia kokemuksia tämmöisestä kissasta ja ja tota, kotonakin tietysti oli kissoja ja sitten toinen oli se, että koskien tämän Jamesin elämää mun nuorempi tyttäreni, joka on sama ikäinen kuin James, niin hänellä on täysin sama elämäntarina mm -hmm. kuin Jamesilla. Mm -hmm. Hän on myöskin selvinnyt ja, ja tota, hänellä on tytär ja, ja tota, kaikki on hyvin, mm -hmm. että et se oli myöskin se, joka sitten imasi tähän tarinaan täysin. Ja mä sitten aloin, aloin esittelemään kerron kerroin tästä kirjasta ystäväpiirille ja kaikille, jotka vaan jaksoja viitti kuunnella, ja, ja tota, kukaan ei tiennyt näistä yhtään mitään. Mm -hmm. ja tota, yritin esittää tätä sitten eri medialle Suomessa, mutta yksikään ei lehti ei kiinnostunut siitä. Ai. Jostain kumman syystä. Mm. <laughs> Ehkä se oli se, että, että se ei vielä ihan ollut niin maailmanlaajuinen sensaatio siihen aikaan. Siihen aikaan et, vielä silloin. Se, se vast... ilmestyi? Se ilmestyi noin kolme kuukautta aikaisemmin. Oli ilmestynyt joo, joo. joo, se ei tietysti vielä et ollut Sen oikein. takia. Joo. Mutta tota, sitten ö, syksyllä tietysti googlasin ja Löysin Facebookista kaiken maailman faniryhmiä, mitä sinne oli ilmestynyt. Ja sitten sieltä tuli tämmöinen faniryhmittymä, jossa siihen aikaan oli semmoinen 100-200 jäsentä, kun Make the Movie of, of Street Cat named Bob. Ja sen oli perustanut tämmöinen Walesiläinen meidän niin sanottu Bob Father. Mm -hmm. Kun Martin Piket ja, ja tuota, hän ehdotti sitten tämmöistä, sinne sitten tuli, liittyi pikkuhiljaa enemmän ja enemmän ihmisiä, ja, ja tuota, hän sitten liitt, ehdotti, että me oltaisiin tämmöisiä niin sanottuja Bobin puremia, eli bobaitteja. Hmm. Ja, ja, ja yksi toisensa jälkeen lisä, lisäsimme sitten hulluja kissaihmisiä kun ollaan, niin lisäsimme tämän lempinimen meidän Facebook-profiiliin, että mä oon Finbo Bites. ja ylpeä siitä. Niin, niin. Ja tota, nykyään tämä... Ryhmän nimi, joka aikaisemmin oli Make the Movie of Street Cat Name Bob, on nykyään The Official ja Meillä on myös Twitter-puolen Official Bobites. Onko mitään isompia suomenkielisiä faniryhmiä ihan suomalaisille? Tai onko Suomessa ylipäätänsä paljon tämmöisiä No on itse asiassa. Facebookissa on mun perustama ryhmä. Joo. James Bowen ja Katukatti Bob, Lontoon kasvatit, on mun mm -hmm. perustama. Ja se löytyy Facebookista? Se löytyy Facebookista joo. Ahaa. Ja siellä on jo seitsemän, tykkää ja ainakin. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja tota, jos mä palaan pikkusen taaksepäin, niin siinä Kolmisen vuotta sitten, niin se oli tavallaan niin kuin semmoinen käännekohta mun täysfaneuteen oli se, että mulla oli ollut semmoinen toive, haave, että kun käyn Lontoossa, että jos onni suosisi, niin voisin Nähdä mahdollisuus enää. tavata Jamesin ja Bobin ja tota, Täytyy ihan oikeasti varoa, mitä toivoa, koska se voi toteutua. Mä olin kolme vuotta sitten käymässä Lontoossa ja, ja tota, tiesin sitten nämä mestat, missä James oli Bobin kanssa ollut katusoittajana ja, ja tota, kävelen pitkin Neal Streetia ja, ja tota, niin siinä sitten kävi, että hän oli Bobin kanssa, ei katusoittamassa, vaan heistä oli tekeillä tämmöinen pieni dokumenttipätkä, mitä tämä ITV kuvasi jaa, siinä. Jaa. Elikkä ilmeisesti koko universumi oli silloin mun puolella. Että tapasin hänet ja, ja tota, vaihdoimme muutaman sanan ja sain Koskipusut ja... oi. oi, oi, ja oi, oi mikä? mä oikein, että sulla oli Facebookissa joku kuva, missä sä ihan silitit sitten popia? Joo, tästä mua käskettiin kertoa. Yksi saksalainen käski kertoa, että tota, mulla on nykyään tämmöinen... Holy hand, eli pyhä käsi, näitä bobaitteja myöskin. Sitten niin. varmaan peissutkään käsiä sen jälkeen. Se? Miltä se tuntui tavaa tänne? Se oli aivan siis, mä menasin mennä polvilleen siinä keskellä niin. katua. Niin. Et se, se oli aivan uskomatonta, että just se, että et voi mennä tähän tarinaan niin sisälle ja niin tutustua ihmisiin ja, ja, tota, ja niin voi, voi tulla sellainen hartain toive, että, että, että saisi tavattua, ja, mutta ei, ei voi ei, tuskin onnistuu. Ja, ja sitten Ja mm -hmm. sitten kuitenkin että, siis ihan oikeasti, ja ihan siitä, oikeasti näin. Miltä tämä James vaikutti? Tosi ystävällinen, nöyrä, maanläheinen, ei ollenkaan, siis ei edelleenkään ole sellainen, että olisi noussut kuuluisuus päähän, mm -hmm. vaan todella hyvin käyttäytyvä, kohtelias ja kuuntelee, katsoo silmiä. Mm -hmm. Mm -hmm. Sellainen kuva hänestä kyllä ton kirjan perusteella mm -hmm. välittykin. Joo, Joo. Varmaan Joo. tällainen, mitä se James on kokenut, niin vetää aika nöyräksi. Joo, vois kuvitella. Joo, kyllä. Ja, tota, siitä sitten mä tulin sitten näiden kuvien Holy Handin kanssa mm -hmm. Suomeen. Oli niin ihana silittää Bobia. ja. Onko Bobi aika isokissa? No. Se, se, on on aika aika märken, se on aika iso kolikissa joo, joo, joo. Kyllä, komea ja, kuin mikäkin. Mm, ja... James on pitkä ja komea ja mies, joo, on, joo, joo, on. Mitähän on, 185-190. Oh, joo, joo, main... joo, joo, Niin sä sanoit, Toivon. että ei pitäisi toivoa, että se saattaa jopa tulla <laughs> toteutuakin. Niin mulla on ja, kyllä niin suuri siinä. toivo, että me saataisiin James ja Pop tänne. <laughs> toivotaan. Käynnä. Silloin meidän täytyisi kyllä toi Saku Suurhal varmastikin vuokrata, Varmaan olisi niin paljon faneja, faneja paikalla. Mä en tiedä, onko se täällä Estissä ehkä niin tunnettu? Siihen osaa Ää, kyllä sanoa. Tää sanoo. oli, mun joo. täytyy myöntää, että tämä oli mullakin kyllä niinku ihan, kun tästä mm -hmm. ruvettiin juttelemaan, että Karita tulee, niin mun piti ihan katsoa, että mikä tämä tarina <hys> nyt olikaan. <Et> mä <hys> oon ihan välttynyt tältä. Huumalta. No nyt, nyt olet mukana. <tos> <tos> Kaikki olemme huumaantuneita kyllä tästä jutusta. Se on kyllä aivan mielletön tarina. Todella, se on, se on todella... ihan mieletön tarina, se on aivan mieletön tarina. Ja joo. nythän teillä on sitten siellä ollut näitä pofestia. No tämä on tota, joo, se mistä noi alkoi oli se, että ähm, tai sen tavallaan niin siemen lähti siitä, että Kolme vuotta sitten, heinäkuun neljäs päivä, The World According to Bob, eli tämä jatko-osa tähän tarinaan, ilmestyi. Sen julkaisupäivä oli silloin, ja, ja tota, kirjan signeeraus oli järjestetty to, tuolla Islington Waterstones-kirjakaupassa, eli tässä samassa, missä he mm -hmm. työsti mm -hmm. näitä siellä yläkerrassa. Ja sitten täällä meidän Bobait-ryhmässä oli sitten nämä englantilaiset Bobaitit sopinut, että he tapaavat. Että se on tämmöinen ensimmäinen tapaaminen ja menevät sitten tähän kirjan signeeraustilaisuuteen. Ja tota, no me ollaan vähän huonossa jamassa, me muunmaalaiset. Mutta meitä tuli sitten, Japanista oli, oli myöskin pari ihmistä. Suomesta mun tietääkseni ei ollut kukaan muu kuin minä. Mm -hmm. Ja Saksasta oli, oli yksi henkilö, johon silloin tutustuin. Ja, ja tota, meillä oli tässä viereisessä puistossa sitten, tavattiin ensimmäisen kerran ja ja tota, sitten siinä on vieressä tämmöinen pubi. Ja siinä terassilla sitten tavattiin nämä muut bobaitit ja tämä Martin vai vaimoineen myöskin. Ja, ja tota, sitten todella alkoi tämä jono kasvaa sen kirjakaupan, että siinä oli ihan sama juttu. Myöskin niin kuin tavallaan luki siitä kirjasta, miten tämä ensimmäinen julkistamistilaisuus oli ollut, niin siellä oli ollut muutama sata ihmistä siinä jonossa. Ja, tota, se oli sitten mun Toinen tapaaminen Jamesin ja Bobin kanssa ai, ai, ai. siellä kirjakaupassa ja ja tota Science and the World, according to Bobin singnerattuna siinä ja, ja tota, um, itse asiassa siinä oli sitten tapaaminen tämän Gary Jenkinsin kanssa ja on ollut hänen yhteydessä ennen sitä myöskin, kun yritin saada suomeksi tätä kirjaa, mutta siinä sitten silloin onnistumatta. Tämän tota, julkistamisen jälkeen sitten meillä Bobait-faneilla jatku sitten tämä ilta ja tota, sitten tämä Martin piket ehdottaa, tämmöstä, että mites olisi, että tehdäänkö tämmönen niin tapa tästä tapaamisesta. Mm. Että, mm. että et, vähän niinku heitti ilmaa, että, että mm. tästä vois alkaa vuoden päästä tämmönen Bobfest. Joo. Ei niitä on nyt ollut? Niitä on nyt. Kolmas tulee tossa Walesissa. Joo. taas musiikkia tähän väliin. Meillä olisi vielä viimeisenä kappaleena tää Ihan aiheeseen liittyen kappaleen nimi on Bob Fest ja esittäjä on All Around the World. Otko, hei, mainitsit jo bob Bobfestit, että niistä tuli semmoinen säännöllinen tapaaminen. Niin mitä nämä nämä Bobfestit ja mitä siellä puhaillaan? No, tästä Bobite-systeemistä toimii sillä tavalla, että meillä on tämmöisiä hyväntekeväisyyskohteita. Meillä on, Jameson on perustamassa tämmöistä BobCat World Cafe. Bob ja siihen on kerätty rahaa ynnä sitten tämmöinen kuin Big Issue Foundation, joka on myöskin bobaittien tämmöinen hyväntekeväisyyskohde. Mm -hmm. Niin nämä bobfestit on tämän ympärille rakennettu. Eli se on siellä pidetään ystävien kesken hauskaa, meitä on ympäri maailmaa, kirjaimellisesti ympäri maailmaa. Sen takia tämä kappale All Around the World on tässä liittyy siihen. Mutta myöskin se, että et me, ollaan, me ollaan ihan hyvällä asialla. Eli me ollaan kerätty rahaa aika paljonkin Blue Crossille, joka, on tää, joka auttoi Jamesia ja Bobia silloin, kun Bobbi mm -hmm. hoidettiin alussa. Ja sitten tämä asunnottomien hyväksi tämä Big Issue Foundation eli tämä Biggie lehti on sitä varten ja sitten tosiaan kun tämä kahvila on perusteilla, että siihen on Niistä on ollaan perustamassa siellä Joo. Lontoossa Joo, Joo. Joo. Meril, sinulla oli joku mielessä Liittyykö nämä teidän hyvän tekeväisyyskohteet erityisesti näihin järjestöihin, mitkä sitä Jamesia tai Jamesia ja Popia silloin auttavat vai onko teillä niin. muita? Tämä suuri niin sanottu äitifirma, The Office Bobites, kuuluu mm. niin kuin tähän tai auttaa <köhö> tätä, mutta sitten siinä on perustettu semmoinen pikkunen, niin sanottu tytäryhtiö eli World Wide Animal Help, joka on tämmöinen ryhmittymä ja ihmiset laittaa sinne tavaroita huudettavaksi ja mm. meillä on joka kuukausi tämmöinen kohde, erityinen kohde, se vaihtelee kuukausittain pieniä eläinsuojia ympäri maailmaa. Mm -hmm. Et tota, me ollaan kerätty haapsalun varjupaikalle rahaa. Me ollaan äh, ei kun, anteeksi, vaasan kissatalolle. Norjassa sijaitsevalle tämmöiselle pienelle yhdistykselle, joka hoitaa kodittomia eläimiä. Ja nyt tässä kuussa meidän loppu just tämä huutokauppa ja rahat 214 puntaa on menossa kreetan kodittomia eläinten hyväksi. Tämä on niin kuin maailmanlaajuista nykyisin. Tämä on ihan maailmanlaajuista. Tämä kuulostaa tosi hyvältä toiminnalta. Tuota, Kerroitteko te pop popfestien avulla jotenkin rahaa vai minkälaisia rahankeruutapoja teillä on ylipäänsä? Meillä on yleensä nämä lipputulot. Niistä osa menee sinne. Osa menee tietysti tämän paikan ylläpitämiseen ja, ja hoitamiseen, että tämä Martin Piket on, on joutunut järjestelemään näitä juhlapaikkoja, niin niihin on mennyt rahaa. Mutta sitten meillä on tavaramyyntiä, arpajaisia, meillä on tämmöinen Bobbite bingo, joka, joka sunnuntai virtuaalisesti Facebookissa siellä on ihmiset istuu ja yksi sitten Englannissa huutelee näitä numeroita siellä. ja Tämä on ihan uskomaton tuota, siellä, siellä todella raha liikkuu, että, että todella Joo. paljon kerätään. Niä ajattelet siis katukissa ja narkomaani. Saavat tämmöisen liikkeen aikaan. Kyllä. Joo. Kuulostaa, että nämä fanit ympäri on kyllä tosi aktiivisia tämän ilmiön ympärillä. Joo, meillä on, meil on ihan Japania ja Brasiliaa myöten <tos> tulee tuonne Bobfestiin ja, ja tota, Monta kertaa vuodessa on sitten tämmöiset niin sanottu mini-meet. sitten tapaavat lähellä asuvat sitten toisiaan ja, ja todella sitten kerätään rahaa. Onko teillä Suomessa ollut tämmöisiä bobaite-miittejä? Valitettavasti ei, koska tota, meitä on, öö, meit on hyvin vähän mun tietääkseni Suomessa meitä bobaitteja, näin, ihan todellisia näin. bobaitteja. Että että tota, kovasti on yritetty saada Joo, se kirjaa myytyä ja, ja tota, mäkin olen tehnyt vähän myyrän töitä tuolla kirjakaupoissa. Eli laittanut näitä kissakirjoja, niin kuin, että ihmiset löytää ne mm, kirjakaupoissa. Mm. Ja, ja tota, <tos> Mutta <mä tos> En ole ainoa, joka sitä tehnyt tota maailmalla. maailmalla. Sieltä, joo, sieltä joo, se joo, on, joo. on tullut, että tota, mä oon vaan sitten matkinut. Että joo. Kyllä se sellainen tarina on, että se, se on siis uskomaton Se on aivan uskomaton tarina. Se on, se on todella. Niin. Se on. Mm. Mun mielestä ja on se, hienoa, että se on niin. Se, että se on vetänyt niin ihmiset mukaansa mm -hmm. tähän ja, mm -hmm. ja tämän... Ö, Siis jos mä niinku omaa itteni ajattelen, niin että mä löydän kirjan, luen sen ja se imaisee mut niin hyvin mukaansa ja sen kautta on löytynyt satoja ystäviä ympäri mm -hmm. maailmaa mm -hmm. ja, ja tota, meillä on todella tiivis yhdessä olo niin virtuaalimaailmassa Facebookissa kuin sitten taas näiden tapaamisten kanssa. Ja me ollaan itse asiassa, heh, nyt menee nämä viimeisetkin rippeet, mutta <tos> tuota, jos mulla on niin sanottu holy hand, niin meillä on myöskin tuolla Facebookissa tämä Official Bobite-ryhmässä tämmöisiä kissa, profiileja ja, ja tota, meillä on ollut meillä on jopa kissojen deittipalvelu ollut. Ja, ja kissat on mennyt naimisiin keskenään Oi, ja onko. siellä on adoptoitu pentuja ja, mm. ja sitten tossa pari vuotta sitten niin tapahtui semmoinen hyvin ikävä asia, kun tietysti missä tahansa ryhmässä on ihmisiä, niin siellä syntyy sitten erimielisyyksiä ja, mm, mm. ja tota, yhdessä tapauksessa nämä erimielisyydet meni vähän liian pitkälle, jolloin sitten nämä meidän kissaprofiilit päätti vallottaa tämän toiminnan. Ja tota, <hämmen> meillä levisi kuvia ihmisistä, jotka olivat sidottuja. Suut teipattuun. <tuhut> Tiedän itse, kun olen itse roikkunut viidennessä ja puolennossa kerroksessa parvekkeen kaiteiltaan. Omat kissat pisti tota, <köhö> kaappasvallan. Mm -hmm. meillä, on, meillä on todella hauskaa tuolla joo, meidän keskeisessä. Kuten sanottu, niin järjen... Hiven on häipynyt no, ja... Niinhän, tuota... se, niinhän se menee näiden kanssa. Merillä on jotain mielellä. <tos> toi kuulostaa se kivalta, että varmaan kaikkien kiinnostuneiden kannattaa tämmöiseen johonkin yhteisöön liittyä, mm -hmm. niin mm -hmm. tuota, pääsee sitten jakamaan tätä intohimoa muiden popittajien kanssa. Ja mun mm -hmm. mielestä on ylipäätänsä tosi hienoa, että toi on aktivoinut ihmisiä mukaan hyvän tekeväisyyteen ja sitten varmaan lisää myös osaltaan tietoisuutta tällaisista asioista kuin kodittomuus ja... Mulle tuli itse asiassa yllätyksenä, kun mä luin tätä kirjaa, että se pikissuen myyminen on tavallaan tämmöistä niinku liiketoimintaa, että se joudut ostaa ne ledet. Mulla mm -hmm. oli myös sellainen käsitys, että niitä saa tosiaan niin kuin, no en nyt tiedä kuka saa, mutta et ylipäätänsä että ne saa ilmoitteeksi sitten niitä myyskennellään. Mm. Joo, eli tota, nehän joutuu, <köhön> nämä myyjät ostamaan, ostamaan ja leidet ja, sitten, ja saavat sitten puolet siitä. Joo, itselleen, joo. että se on ollut moni, monille kirjan lukeneille ympäri maailmaa yllätys, mm, mm, mm. Et tota. Ja tosiaan, et se voi olla aika raakakippeä, että sinun pitää osata aika hyvin niinku arvioida, kuinka paljon niitä lehtiä mm. menee kaupaksi. ne lehdet, mitkä on niinku viikon lopulla ja käteen, niin ne tulee sun omaks se ei ole mm, niinku mm. hyvän tekeväisyyttä näitä myyjiä kohtaan. Et se on niinku heidän mahdollisuus aloittaa tavallaan oma lehtimynti business. Ja se on myös aika säädeltyä, että he tarvitsevat kaikki luvat ja semmoset siihen, mm -hmm. että lisää eee. tietoisuutta tällaisista asioista, mikä on musta todella hyvä. Mm -hmm. Mm -hmm. Tiedätkö sä, mitä heille nyt kuuluu tällä hetkellä, Jamesille ja Bobille? No, James on ostanut itselleen asunnon, niin mm -hmm. hän, hän oli tämmöisessä aika pienessä asunnossa. Asui. Kyllä, Asun joo. Popin Sitä kaas. en valitettavasti tiedä osoitetta. Voi voi. vaikka tietäisin, niin <tos> voi en kertoa? voi kertoa. Ei. Mutta jossain päällä on tuota kylläkin. Ja, ja tota, hänellä on ö, tyttöystävästä, en tiedä. <tos> mm -hmm. Mutta tota, epäilen, tai epäilemme, että hänellä on. Ja sitten Bob on tietysti voimissaan. Ja kissamaisuudessaan. Ja sitten Jamesilla on toinen kissa myöskin, on Twiggy. Mm -hmm. Miten ne en pärjää mitkään. popin kanssa? Ne pärjää tosi hyvin, että mitä mä oon kuvista nähnyt, niin siellä ne nukkuu vierekkäin. Haa, että joo. Ihan Mikä joo. ikäinen kissa tämä pop mahtaa muuten olla? Milloin tämä tarina nyt saikaan tarkemmin alkunsa? Bob on tullut 2007 Jamesille, eli tota, se on ollut noin vajaa ehkä vuosi-kaksi, saattaisi mm -hmm. olla vajaa kymmenen vuotta. Nyt ja tämä. silloin hän epäili, tai silloin mä luin siitä, että joku eläinlääkäri epäilee, että Bob olisi vajaa vuotias kenties. Mm -hmm. Joo. Että mm -hmm. se on semmoinen kymmenenvuotias kissa nyt, että onhan silläkin sitten alkaa jo... Olen ikää, joo. joo. Mutta heillä on nyt asiat hyvin, että James mm. pääsi eroon huumeista. Juu, pääs, että hän kävi sitten Kovan lävitse. koulun kävi kyllä. Joo. joo. Mutta hän on päässyt eroon huumeista ja nyt hänellä on omaa asuntoja. Mutta joo, hän, on... hän maksaa verojakin jopa mm -hmm. siitä hän niin. on, on sanonut, että tämä on niin yllättävää, että ei ole aikaisemmin. Niin, Maksanut laskuja sekin. eikä Joo. veroja eikä mitään. Kyllä, sekin on, on. Suuri, suuri asia varmasti sellaiselle ihmiselle, jolla tuota, ei ole mitään ollut mm. eikä mm. ole mitään toivoakaan ollut elämän suhteen ja sitten yhtäkkiä se muuttuu tämän kissan kautta Joo. koko maailma, Mutta niin kuin sanoit, että hän on hyvin nöyrä, että hän ei ole sillä tavalla noussut päähän se. Ei, ei ole todellakaan. Että hän on hyvin maanläheinen ja, ja kiltti ja ihana ihminen. Että Joo. Onko hän aktiivinen tässä, tällä poprintamalla, että hän kirjoja tai onko hänellä jotain elokuvajuttuja meneillään tai tekeekö hän ylipäänsä fanitapaamisia? Tota, hän on tapaamisia ja, ja tota, hän on hirveän monissa tämmöisissä hyvän tekeväisyys projekteissa mukana eli mm -hmm. eläinten hyväksi. Hänen ei siellä. tarvitse enää soittaa kadulla? Ei tarvitse enää. Että me ollaan yritetty saada Jamesia, että jos hän tekisi, kun hän kuulemma tekee omaa musiikkia tai on tehnyt omaa musiikkia aikoinaan, että jos hän tekisi vaikka CD, niin se niin, olisi jo. taattu. Ja Joo. ollaan ehdotettu, että, että nyt toivon mukaan ensi vuonna Tämä kahvila, siinä on tietysti paljon kommervenkkejä ennen kuin tämmöinen kahvila saadaan perustettua ja auki ja, ja ylipäätänsä, että mihin sen saa sitten mm -hmm. laitettua pystyyn, niin kun se on auki, niin sinne tulee sitten kaikkea tämmöistä materiaalia myyntiin, niin että saisi sitten hänen soittamaan musiikkia sinne. Mm -hmm. Myöskin, että. Hmm. Ja sitten tämä elokuva, niin hänestä hän on, on, tai siis on kuvattu hänen ja Bobin elämä. Leffax, Street Cat Name Bob, on ilmestymässä. En mene nyt ihan sata varmaksi sanomaan, mutta jossain olen nähnyt, että se ilmestys tai tulisi ensiiltaan Lontoossa neljäs päivä marraskuuta tänä vuonna. Aika mm -hmm. mm -hmm. hienoa. Siellä, <tos> siellä on tarkoitus olla. <tos> sitten, onkohan että, siellä Pop niin mukana sitten? Mä luulen varmasti, että on. Niin, että. niin sä kerroit, että mä ymmärsin, että, että tuota Pop elää nyt silti vähän niin kuin tavalla, että hän ei joka paikassa voi olla mukana. Et Joo, jos on ei. paljon ihmisiä, niin jokainen olisi kimpussa tietysti. Ja Joo, se alkaa olla vähän vaarallista kanssa sitten. Joo, että, joo. Että, et tota, ja näissä kirjan julkistamis- ja signeeraustilaisuuksissa, niin siellähän on henkivartijat nykyään Ajat heillä siellä. mukana. Mm -hmm. Katukatilla. Mm -hmm. Katukatilla. Katukatilla. On. On. Joo. Joo. Joo. Tämä oli hyvin hyvin liikuttavaa ja nyt kun luette, niitä on tosiaan suomeksi on nyt kaksi, on katukatti ja sitten toinen on Bobin maailma ja syksyllä pitäisi ilmestyä minun muistaakseni Bobin joulu, sen niminen kirja ja että hän on tosiaan niin kun puhuttiin niin ties kuinka monella kielellä sitä on nyt <tos> <tos> jo julkaistu Ja näitä varmasti kyllä saa kaupasta mä luulen ja saa varmaan kirjastostakin. Mutta tämän jälkeen, kun otetaan kuulunut, niin kirjastus voi olla jonot. Mm. Toivottavasti. Toivottavasti. Kyllä se ei, semmoinen tarina semmoinen on, on. Se että kannattaa, kannattaa lukaista. Niin se oli jännä, että ja Merikäinen, et säkään En, en, en. Niin. Mä olin aivan, rakastanut. Rakastanut. Siis aivan, mä luin sen kirjan yhdeltä istumalta. Ja sen, ja sen aivan lukee aivan. ihan yhdeltä istumalta ja sitä on ihan sekasi. Se on ihan sekasi siitä. Se on mä oon kanssa pohtinut hirveästi, että mikä siinä sitten oli se asia, joka viehättää. Että ei näin vanhanainen enää ihastu. Nommosiin on komea onkin mutta se tarina oli jotenkin. Se niin, oli niin rehellinen. Niin rehellinen, oli, ja niin rehellinen kun hän kertoi niin rehellisesti sen oman elämänsä, Joo. että mitä, mitä tuota. Mm -hmm. hän jossain välissä sitä pohti, että haluaako hän kertoa tämmöisiä mm -hmm. ikäviä mm -hmm. asioita, mutta, joo, mutta hän se hän siitä juuri teki, että hän on niin rehellinen, että hän kertoo ihan rehellisesti kaikkea. se oli aika kiltisti tai semmoisesti niin se lukijaystävällisesti kirjoitettu, että se oli helppo lukun eikä altistunut millekään niin kuin ikäville yksityiskohdille, Mutta mm -hmm. se oli varsin semmoinen niin ihan lapsille joo, nuorillekin joo. sopiva, että ei olla mitään ja aikuinen. Ja sillä tavalla helppo lukea, mm -hmm. mutta, mutta ei se kyllä tuota... Jätä ketään kylmäksi ei varmasti. Varmasti. ei varmasti. Ja ainakin me kissaihmiset, niin hullujahan me ollaan. <tos> me ollaan. Ollaan, ollaan. Helsingistä tulee Tallinnaa tänne kertomaan tarinaa. <tos> <ja tos> pitää olla pikkusen Kim ei päässyt nyt ollenkaan. Kim ei saanut suun vuoroakaan, mutta Kim on tulossa meidän johonkin johonkin ohjelmaan tässä kevään aikana kertomaan ihan toisenlaisesta jutusta, mutta jätetään se vielä auki, mistä mm -hmm. se ei oikein sovitään nyt. Mm -hmm. Mutta, karita, kiitoksia kun tulit ja kerroit. Joo, no, Kiitos, tosi mielenkiintoista kuulla, että mä oon ihan jännitietoa että sä oot nähnyt ne, sä oot nähnyt ne. miltä se tuntuu. Neljä kertaa Jamesin. Oh. Ah. Kolme kertaa Bobbi. Ah. Ah. Uh -huh. <laughs> Toivotaan, että tuota James ja Bob tulevat tänne meille. Ja. Mm. Toivotaan. Lähetetään to toiveita tuonne yläkertaan. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. No mutta kiitoksia. Me jatketaan kevättä. Jeps. Ja. Mm. Moi moi. moi.